أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیرشیوی درس کې یا ک نعبد بان دی درشه کله چومن گزار ناره ناو زنانا مونس کې کمل فاز وي کمټک وي دادا الله رب العزت ترا لوس کوي واده کوي چې الله زه تا سره کوم لو زونه کوم ز به په دی عمل کوم دامون داسې نه ده چې بس داسې ګو چېره به سټ او جوذا به په ولاړه وایو او سب په ناستته وواو سب په او جو سلام به اوګر جو قبه خ به شي نه دی چې مونږ سه هم وواو دا مونږ د خپل رب سره واده کوو لو دا غلوز هغه واده کچا پورکړی نو قرانی کریم داږي په حق کې سوئی قد افلح المؤمنون بهشکا کامیاب دي مؤمنان الذين هم في صلاتهم خاشعون چې په خپلو منځونو کې خوشو کوون کې ديتهجو کوون کې دي مزمون زاغې دپاره کامیابی یادی وګړدي او کچر یومون ذاې چې یو بنده وي دارینا زنانه ووي الفاظ او ٹکی وئی نو ما مخی وئی چې دادی نکنی چه بس دا چرته یو رسمی یو رسم ده یو یو رسمی کار ده کلبا پا منسکی و الادیو کلبا روکو کو کلبا سجدکو کلبا پا تحیات بانی ناسیو او پا کې چې منگ دا سٹکی وایو چې دام یو رسمی کار ده بس تا وائیو نو دا زمنګ یو یو ټکه زمنګ یو یو لفظ الله رب العزت دا غي د غوغي خودي او دا دغه مونږ دا الفاظ سکم دی دا زمنګ د خپل رب سره لوزي وعدي یا الله زبدا کوم او دا بنا کوم یا کنابودو کی مون الله سره واده کوو یا کا خاصته نهبودو بات کوو منګهواده ده دا لهس دی دامونه خپل ر سره کووڅومره خلق دی چېغې به خبر نه دکه ډېر په کلا شي که نه اکثر د دا خبره کوم منزی دی وکو او یمات زند د مکو ناموز دا, دا الله رب العزت سره خبریکو للی من گزار چی منسکید د الله سره خبري کئ ته چې دا الله سره خبري کئ او دمر پتاده لږی نو دا په داتې تادای باندې کته دا چا سره خبرې کوي کنه زر زر لګی مسلسل او خپل په خبرنه پورې غوې لکه پته ما خبرې کوو د زمر زر زر لګی دمر زر زر لګی لکه او خواه چه بخل کو که ست بده او نو چه پتا و خراب شوا جه خراب شوا نو بیا بده اغا که ست بل شانتیو اغا کهوی پتای و نیو خواه خبروی سڑا پویی نو ده مانگا ماغا یلی مانگا ار وقت پتا دابان کوو که نهمون یا کهابدو دا مونږ ووي دا مونږ دا الله سرهواده وکه ور پسې وي, وياك نستعين. وياك نستعين. وي. وي. اياك. اياك و یا یا دل یا کوي مخکې یا کووي بیا یا دا ویا کنستاین او خاصتا نیم دا دواړو په هر کار کې خاصتا د دې دبل چار باندې واړو ویا کنستاین او خاصتا نیم دا دواړو په هر کار کې هر کار کې به امداد ستانه واړو زم کم طالبات دی مؤلمات دی دېږي کې او اشګال راځي یو ادراز د اشګال له اشګال دږي بیا کنابودو خاصه عبادت کوو منګا نو موږ ویلو چې عبادت پدري ختمه باندې عبادت د بدن عبادت د جبي عبادت د مال نو بدينه سائن کې ده جبی عبادت راگه نو دوباره اولی ذکر کو بس خبر اوشوا امداد پا جبو غختی کی نو اغا پا نعبدو کی راگه کنا نس سائین او سر اولی اوی نو زوانگ ده جماعت یو دیر لوی عالم لوی مفسر خطیب اسلام حضرت علامہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمه الله او دا ننځای نو تر زګی ګرګو چې کله ته د الله عبادت کې عبادت بتا داللا دا انک ور شي چې د الله لترفنا توفیقی عبادت به طالب کول شي چې د الله د طرفنا امداد تاسو را شاملې هالي توفیقی بغیر د الله رب العزت د توفیق نات یو کار هم نشي کولای نستعين مطلب څه ده یا الله ما له دغه عبادت توفیق راکا تم وي مالا دا ایا کنه بده وي ګړي وی وی یا کناستاین یا الله توفیقم ستانه غواړم وله کله کله د شي تم را کله کوي لری مزه کم کم زیونو نو کې درس تورې دي کی تاسو بخواو شه کی, کی کور نه وای خبا خبري خبو ته پتای اواز مو ته مر شي لیکن کمزې کی څه درس کی کی آغاز تا دراتلو توفیق ول الله نه اورګي توفیق خو الله نه ورکي یا به زغه وي چې زه شه متللی یا به زما په سرډلی یا بي ما تتلګران دي یا بي دل تااسې معاز را دی. یا به وي چې ما زما پلار نهفرې ديڅوک ب ما خاون ما نهفرې دي تو ما ته وواړه جواړي تو به ست تنه سبانانه به با کوي وای ی خبره نه دهله څومره خبرې چې تا وکل وای خبره ټوله دغه ده چې دله تووفخي الله توفیق د الله طرف نه چېله چاره تووفق غور کې نه الله راولزهتي چا او راول غواړي او راول چې الله غواړي الله پاکې د نه د دو ین الله پاک پا اوسکیې او رای شي کوشن غاض کې الله پاک چې او راول نو د ځینې په لاډ کمه او راولی شي الله چې او د دې زن اتا درځه مو چې کم دې په پندې کې مورې دي کی سلامات پندې کې د توفیق ده او چې تو پی نه نو کله مدرسې په خوا کې بس متاذین کی کې دې وله ډیر ځانانه بدې شي وي داییا کنه تین ما نزان په اوه کې ډیر ځانانه بدې هغه د تاسو سره چللې پلانې زنه نه دوي د مدرسې سره بالکل یوخکور دي کنه دیوال په دیوال اوین درس کی چرته مونږ ونه دا خو ازاز الله توفیق ده الله دې توفیق هغه ته ده پس عمل پس خبر به ته الله ناراض شي او الله دې ته نه ناراض شي بس الله دې دا توفیق واخلي ولې د قران کې دی يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ورکې په دا قران من آ راچا لای شام چې د الله څخه شي الله چې د الله څخه شي نو الله يقبل کتاب دې کې نه حدیث کې را دي نبی عليه السلام فرمایي مې يريد الله بهي خير يوفقه في الدين د چاته رچه الله دا خير اراده وکي يعني الله دا اراده وکي د دې بند بنده سره خیر غړو کم د دې بند سره خو کم يوفقه في الدين غل په دين کې پواور کی قران کې ولا پواور کی په حديث کې ولا پواور کی په موس کې ولا پواور کی, کی. کی, کی. چې دا چا اراده وشي الله توفیق، توفیق دا غطوی، دا ایا که نشتاین زکا ہوئی، وي چې منز که مونږ دا سوال کهو چې یا اللہ، مالا دا دی توفیق راکی، دا زمان کمال نده، دا زنانه دا آو ری، چې کم درس آو ری، کدلتی آو ری، کپا موبایل باندی آو شکر و چې چی یا اللہ منگ لدی دا آو ری دو توفیق راکو، کمی زنانون درس پاتې شو، یا اللہ زمان سگو نادی تی شیعوا، چی، زپات چېم د درسنه څه چلو جوړ نو مانه به زغوناش وي کنه څه خطا به شي د توفیق دی خبره د توفیق ده ووالس به خبره کوله وای دي پټان کال نه نا مونږ حاجت لوي مونږ ترې سړاو حج د تلو حج د تلو او ای حرامی او تڑوو دا دیزنی چه روان شو د جاز نه ناکوشو او چې حل تب یا منگا بیت اللہ تا خانہ کابی پا دروازہ بانده او دا بیت اللہ مسجد حرام دروازہ مانی چه سنگ دن نکی دو او پا منگی او تنو آئی سڑے او سڑےو وی آگا نه گیٹ واپس شو شو ہو تو خودن نا نشه مطلعه پا ماسی چل کی گی تجل لابانی کی گی وی دا آگا گیٹ نہیں واپس شو د لوی خوغړي پاغه ببلیلډینکې تیکلی او الله ته خپل کور نه کوو ومونه ان شو ومونږ دعام نه د ملاانه ته پو شو کوو هغې ورته وي چې دا, دا چړی الله پاک د خپل کور د درواز نه را وشهړو چې داخوررکشه تا ته دا خپل کور تا به زهاج کوم په تا به زه مر کوم پتا تا بهته کوم نه کوم د بانې دا ټیټې ورکړو پاسپورت جوړ کړو هر ټیکړو ته دروازین الله راوښړو ویا کنه استایې بیا کنه استاین کېبون الله نه تا وړو توفیق توفیق هر کار کې په توفیق خلګې کنه وی الله دې توفیق را دې څه مطلب ده داللا دې طرف نه چې وشی کنه باز دا توفیق به زه راغ لم دل تکین استم د سه م چبست جو زما کمال له ما دوم ر خپل پېمو یستو راغ لمه نا دا د الله توفیق ده کلی سمره وای اکثره زما ختندر کوم په ډړه بناستی اتی بناستی د جمعت مخامخ په ډړه بناستی اتی نبي ثکاری ایست کار بم نیتی پالتو بناستی هلته په دړه ناست ی او جممات ته دننه په جممات کې دننه د قآ ده وورتو تووف خوله الله نه وررکې دا نه چې هغو چې ته وزګار نه دي الله خ ته او ګوره څومره بدبختته دي سومره بدبختته دي چلله ورته خ چې وګوره خپل کورته مې محخامد کې نهوللی سپیا ایس_پا خو دن نهدي نه پردهم دا حالی د ګورموږ له بده سات د شکر ویستل په ګار دی یال شکر دې موږ د قران ته کینه وولو وله دیر دی کنه غریبہ د ګونا په مجلسونو کې ناسی ډول سرناتاو ډرامو تاو ریبتو نتا نور څه فالتو خبري بګی لیږه وای الله توفیق دا سوال کو چې یا الله زمونږ د گناونو په اوژ با دی زمونږ نه چرته د خوآ ده او ریدو دخورآ د خدمت د توفیخ راله چرته ناخلی دناګار و تا بندیان گناګاری لګال لدي کتاب نهمهرومه نه کې تییا ن و یا که ن او یا الله خاصستان امد وواړو امداد مطلب سر دی تووفق چې الله خاصستاانه توفیق غواړو <تصفح> او ن چې کله تا سره ده دا الله دادي که نه لکه خلک چ ووي که نه ته دعا کوه زه الله د ستا مل شي الله د ستا مل شي الله ستا ملګری شي الله یا کناستاین نو موږم وایو یا الله زما يم دادو کی خو کمزور هم ک بیان کې یو معلمه دا یو متعلمه دا یو عالم دی تعلیب دی قران وای قران دې د کی سوال دیو کی تاله تذنا سم او رونه خبره ده تقریبا تذری سلو روزونه یو وعده باندي د نکلمیکول او بس ذهن به کار نه کو ورنو ته سار نه کېناستمه چټیو سار نه کېناستم دتیو وغاره دم تقریبا سلورنی مې بجیوي بایو اد باندې یله ټول ورځ باغیک الحمدلله تیره شو. او سحر نمی سوال کو یا الله اې د باندې اوس ما ینی ته شیو قدرتونه اورې د خوب په دغه دغه وم چې دا اوس د درس دا پاره به تاسو سره راغونډه خبر اټور ته توفیق بد الله امداد دا الله نه به امداد غواړو له نه سوال کو یالا تمی مدادو کی یالا تمی منشی زه کو سٹایو کمزوره بندایم ضمان او یو دغم نکیگی من کپدی جب باندے کپدی جب مندا الله نو مخلوق نا اوم داد دا الله توفیق پہ ک منذکو منذ منذی کو منز و یالا شکر دے کی مال دې د مست توفیق راکو ولې کله کله مونږ ته ډېنه پادشي کوي نه تنه سکه دې دی پادشي تلاوت دې یا الله شکر دې اے شکر او باد دې وای الله شکر دی چې ما نه دې را کو یا الله زمو امداد دیو کو زمو به لا څخه کو کې دومره دم پیدا کو چې ما ستاسو منځو کو ما عبادت کو دې کله انسان خو کمزورې دې دی تا مونږ کړه وینې چې په لاس کو لا څخه کو سره دم شته دینه انسان بیماری که نه او کله کلی و انسان ډېر بیماری لیکن چې حمت وکې او کې نه بیاته وی, وی داله ډ شکر دی وي و زما خو د ځان نه تم دا په د یا که نه هم په اکوومم زما خو د ځان نه تم نه وه زما خو سره په لا س دم نو دته بلکل د ړه دون نو دړخ نهه وي اوي بسي مونې و دا, دا تا نو دا, دا تا سره الله امدادو که نه یا که نهست دا تا سره د الله دادو د تله تووفخ در کوو د شکرو مونږ تلاوت کوو که قرآن سبق ایو مدرسې طالبات دي مدرې سبق نه راغلی دي مدرسې زنان دي روزانه سبق نه را ځي شکرو با چې الله مه دي تووفخ را کوو پهدي دومره مرکې را زم اوستا کتاب ده کوم هر یو د نیکي کار چې کوي نو الله شکریا پیداده کو یا یاله دا زما سره ستا امداد وګورې ستا د امداد دمهغیر ووره زړه دیم نشم شم ز به سو وکم د خو یو کم زوره امسانانېیم ز به سو وکم دا د الله امداد وګ و یا که <تصحة> او یلا خاص تا امداد غوړو مونږه باہر کار کی هر کار مطلب هر کار مطلب څه ده انې چې کم یو کاری که قرآن درس دے کمون دے که ذکر دے که تلاوت دے نور ده څه عبادت دي باغټول عبادتو کی مونږه الله د دا امداد محتاج یو الله نه به امداد غوړو انا نو سوال کو چې الا ته مې مال شي تزمم ام دادو کی تو خو سایو کمزور بنده ام چرته زو چرته ستا دمر لوی عبادت چرته زو او چرته ستا کتاب او ردل پنځ پیر شیخ القران الله دې په رحمتونو لويږي شیخ ابراهيم الله ويوزل دوړو ماشینو شیخ سبوی دا د دا اولو مشینو وی ناسم پا دوکان کې وی دا دوکان مخه تا یو جنج تیره دو. جنج پیشنی. واده دا جنج چی. جنج تیره دو. یو گوڑی آبای وا. آغابا دا جنج نمخه وا. نوی پیسی په گڑا گڑا راوانا وا. گڑا دا او راوانا وا. نو بده ثوابهی که ترونه رو دوی ده بازی علاقو که انکو والا پاتی که ده انکو جبه والا پاتی که نوی آغا زنانه چی بدو قدم آو گرده ده نبیه بیوی که ته می که ته غلامدین ده زی چرت زو او چرت ده غلامدین لور غلامدینی ده رور نمو روری دهر مالدارو او ده خوری غریبوه نا غرور د ځان مخفل <سؤال> دی خوريلا مخفل لور ورک لدی دا دا ما دی مخفل خوريلا ورکله اخزه خوشاله و ډیره زیاته نو خوشاله نه بار بار وی کتے می کتے غلام دین د دی تر تزه او تر تده غلام دین یعنی تر تزه غریبا او تر تده غلام دین په شان دي مالدار اچړی شیخ سلیمان الله بوي کوئی تر ته منګه او تر ته د قران درس تر ته منګه او تر ته د الله د کتاب بیان او قرآ خو ډیر لوی کتاب دی او مونږ سومره یو کمزورې بندیان ووګناګار بندې گانی وو چرته منګه او چرته دله کتاب چرته منګه او چرته دله د کتاب در په داله شکرو باې و یا که نهین او خاصستان د واړو پهار کار کې د به مطلب نن پوه شوئ او خاصان امدات واړو پهار کار کې یعنی مونږ به پهار کار کې محفتاج چاته الله تا الله تبا محتاج وله اذا الله امداد را سره نهي توفيق نهي نو منګه کار نشو کوله او دا سوال به الله نه کو جلا ته مې ملشي ته زما امدادو کی کله کله انساني ګور علماء او سمر خدمتونه کړلي لوېلو خدمتونه کړلي والا دا دا الله امدادو سره دل له امداد ورین الله د دې وجنه باز نیم بندوي ما ته سبق نه دیږي په لاته سوال وکړه یا الله ته زم ما امدادو کی زم ما د دماغ تا په د کلې تا په اختیار کیدی الله زم ما د دماغ په دې خبره و دې سبق کی کولاو کی الله پاک رحم کی الله فضلو کی دا چې أنت د دنیا کارونه دی د دنیا یو مساله ده تا ته پریشانی ده یا الله ما ته دا پریشانی دا زما دا حاجت دی زما دا ضرورت دی او ما ته پته ده چې زما دا حاجت دا یوا دا نه دی چې به زما سر پیسسی ډیر دی جوده کار به زما وشي نه پیسي هم دي خو چې ستا ام دا دومي نه الله بعد به زما کار کوي الله به کار کوي بیمار دی بیمار دیمخورري او د ببیماری سره سره ته الله د سوالم که الله دا بیمار ده دوي مخري او چې سو پوری ست امداد نه وي زمنګ دا مریض نشي ښه کېده ویا کنه ستایین دلان به امداد وړو زمنګ څخه ومون چې تکلیف راشي به امداد نشا نو وړو بابا غانو نو تاویزګرو نو کوډګرو نو پاګي بچراوونکو نه نه جامه کوي الله وي وي بنده. بندا امداد به زمانه غوړي تا ته ستا بماري امداد به زمانه غواړي تا ته د مال مشکلات دي تا تریبيره قزیره باې دي ما ته بس سوال کې دماه به امداد غواړي که تا ته د علم ضرورت دیاعلم غواړي زړې دي د علم میويجزب ماه به داد غواړي چې رکبي دېه یاله ستاانه غواړملم را کې ماله پووه را کې و یا ویا کنه عبادت یو خاصه عبادت کو منګا ویا کنه استاین او خاصه نه امداد واړو نه استاین یې صدا بر ورو دي دا پارا چا ل چې تر سو پور استاین داد نه نو منګ یو کاروم نشو کوله سو پور استا توفیق نه نو منګ یو کاروم نشو کوله الله رب العالمین ټول د عمل کوو توفیق راکي واخر داوال الحمد لله رب العالمین